І не втечеш ніяк і нікуди, навіть якби і схотів. Усі любові печальні, а всі драми грає той самий мандрівний цирк. Оскільки наша історія хоч не хоч все одно попереду всіх. Він витягує з мене душу довгими повільними цілунками. «Боже, Боже, що ж ти робиш зі мною, думаю я, куди я після тебе?» «Я ж ніколи вже не схочу жодного іншого. Мене мають зарізати Марків сини його ж зять. Цю новину мені холодно, але з прихованою радістю переказують друзі його жінки. Отже, планована акція, напевно, носитиме характер єдино справедливої помсти. Не те, щоб я повірила, що все це серйозно, не те, щоб злякалася». Але стала обережніше виходити на двір в темну пору доби. Марко розповідає, що дорогою додому, як він проходив повз гайок, на нього накинулося троє молодиків, але він зумів сам оборонитися. Я не вірю йому. Він дуже сильно на мене ображається. Без сонної години я лежу і гадаю слід пов'язувати цей напад з історією наших стосунків чи не слід. Ми з Марком з особливою касте тих, що самі собі створюють проблеми самим лише своїм існуванням. Природно, що до нас заборонено доторкатися. Можливе вірусне зараження цією феноменальною здатністю. Також ми володіємо винятковим талантом знаходити найбільш безглузді виходи зі створених нами ж проблем. Після довгих роздумів я зважуюся. Академ відпустка здається мені найменшим злом. Поїхати звідси. Поки що тимчасово, а далі буде видно. Марка я залишаю тут. Дерево має рости, де його посадили. А в такому віці воно може не прийнятися, якщо його перенести в інше місце. Воно, правда, може сохнути і на тому місці, де росте, якщо не буде потрібних умов. Але про це я зараз чомусь не думаю, і це ще один привід, щоб мені стало соромно. Вже два тижні ми не любимось. Хай потроху звикає без мене. Він же у визначеній годині пунктуально роздягається, сідає на своєму ослінчику і дивиться на мене з переляканою образою, як мишиня на кота, який ніяк не реагує, скільки б те мишеня в нього під носом не стрибало. Марку... Мов найулюбленіша, найдосконаліша, найнещасніша модель. Я малюю і плачу, плачу і малюю. Двоє тихих, божевільних. Якось я сказала йому, що маю намір вивезти із собою всю бібліотеку, що її вдалося зібрати тут. Відтоді щоразу, як я не бачу, він пише простим олівцем на форзацах книжок найрізноманітніші свої таємниці. Перебираючи полиці, я впізнаю його так, що вже боюся спати вночі. Одного ранку на першій сторінці монографії про е, критомікенську культуру читаю «Я поїду з тобою». Щось обривається всередині. Я відчуваю, що сил для спротиву вже маю, Не сперечатимуся з ним. А знаєш, каже він, того таки вечора в ліжку. Взагалі-то я танцюрист, професійний, не смійся. Ну, не смійся, чуєш? Спершу у мене був власний колектив, досить навіть відомий. Потім я серйозно пошкодив коліно. Щоправда, після травми ще трохи працював учителем танців. Знаєш, каже він... Ми переїдемо до іншого міста, продамо лише цю хатину, а там, куди переїдемо, відкриємо маленьку школу танців, уявляєш? Я пробую уявити, пробую в голос, це буде чудово, я не сумніваюся і поїду з ним куди завгодно. Ось моя бабуся в той час, як інші захоплювали вільні ділянки в Криму, подавлася слідом за дідусем на заробітки в Сибір. «А маму мою вони народили Ажуякутії. Я теж можу поїхати з Марком туди, куди він скаже. Треба тільки пошвидше здихатися цієї хати. Лежачи в нього на плечі, я розповідаю, як моя бабуня продавала родинну селю, заповідану їй мамою, моєю прабабою, як роздавала по частці грошей всім родичам, хоч мала повне право забрати усе собі». Як подалася зі своїми рештами грошою мандри, як дісталася Києва з ранку 22 червня 1941 року.